Всі були спокійні, врівноважені і настроєні їхати в Обертениці. Наближаючись до Обертенниці, вони відчули внутрішні зміни, подібні до вчорашніх, але вже не опиралися їм. Зробивши коло навколо гори, знайшли дорогу до монастиря. Колючі чагарники агресивно охопили машину з Усібіч. І вони їхали, неначе вузькому тунелі. Дорога то підіймалася вгору, то опускалася донизу, то йшла прямо, то звивалася. Нарешті вони дісталися до якогось роздоріжжя і вирішили зупинитися. Вийшли з машини і, прорубавши в чагарях віконце, поглянули на обертеницю з висока. Витрачений час і витрачений бензин не відповідали висоті, на якій вони перебували. Тобто було зрозуміло, що вони подолали дуже малий шлях. Село мало цікаву форму. Воно не би обвивало гору геометрично рівними кругами, прорізаними на бездоганно рівні сектори. Зліва – Височила церква дивної форми, не наче перероблена з мечеті Праворуч стояла башта з великим годинником «Котра година», – майже одночасно промовили мандрівники «Тут часу немає», – сказала світка, і ніхто не заперечував «Їсти не хотілося» Сіли в машину і поїхали тією дорогою, що йшла вгору. Знову довгий тунель у кулючому чагарнику, трясучка, говорити не хотілося. Кожен був серйозний і дуже зосереджений на своєму внутрішньому стані. Їхали довго, дуже довго. Нарешті побачили вдалині ще одне роздоріжжя – Зупинилися і по виробаному чагарнику зрозуміли, що вони повернулися на попереднє місце. Це нікого не приголомшило. Вони вийшли з машини, хто в кущики, хто закурив. Марго поглянула у виробане в чагарнику вікно і зазначила. Церква була ліворуч? Ага. А тепер праворуч. А ліворуч з'явилася пожежна вежа. Може, це інше роздоріжжя? Я думаю, що село обертається, спокійно сказала Марго. Тому і обертеницею називається. Знову ж таки, ніхто не здивувався. Ясно було, що зараз поїдуть тією дорогою, що веде вниз. Однак, здається, вже ніхто не сумнівався, що вона теж нікуди не веде. Покружлявши машиною ще кілька годин, вони опинилися біля підніжжя гори. Вечеріло. Втомлені і мовчазні мандрівники рушили сусіднє село в той самий мотель. На вечері, так само пишні, як учора, до них підійшов кривоногий Ахмед і спитав. «Провідника треба?» «Треба», – сказав Андибер. «Зустрічаємося завтра о п'ятій». Сказав Ахмет, випив кухоль пива і зник. Настало завтра. Ранок був гостро прохолодний. Ахмед уже стояв у бурках, шапці з вовчого хутра і вивернутому кожусі. До обертениці їхали машиною. Перед селом спинилися. Загнали машину в лісок і пішли пішки Ахмед вивів їх на вулицю, що очевидно становила зовнішнє коло у плані обертениці І повів їх вулицею у напрямі годинникової стрілки Було дуже дивно, наче вони топчуться на місці, а на зустріч їм напливають будинки Вірніше, рухалися лише огорожі, великі кам'яні огорожі, за якими не було видно будинків. Але Марго собі добре уявляла, що було за огорожами. Дворик з вимуруваним долом, з фонтанчиком і гарним квітничком.